Az erge. Midőn a teremtő a földet megalkotta, megfeledkezett arról, hogy annak egyes részeit lecsiszolja és tetszetőssé tegye. Munkája közben az örökké gáncsoskodó ördög megzavarta. Ezért egyes helyeken még mindig látszik a szerszámnyoma. A kemény kősziklát, melyből az egész mű elkészült, ilyen helyt nem kente be A durva reszelő karcolásai mindenütt kiálló hegygerincek, éles csúcsok, mély katlanok alakjában jelentkeznek, melyekben a reszelék kőgörgetegek, szikladarabok és durva szögletes kavicsok alakjában maradtak vissza. Az úr maga is bosszankodott, de miután a világot annak összes lakóival együtt i állapotban útnak indította, a bajon már nem igen lehetett segíteni. Az ördög hibájából kidolgozatlanul maradt helyekre azonban azt a négylábú állatot száműzte, amely ugyanolyan alakú kampókat visel a fején, mint a világ megrontója, az ördög. Így került a zerge a föld legterméketlenebb és legzordabb helyeire. A vidék őslakóinak felfogása szerint ilyen alakban jelentkezik annak a kérdésnek megoldása, hogy az Európa szívében élő egyedüli antilop miért telepedett meg állandóan azokon a helyeken, melyeket a természet látszólag a juhok és a kecskék családjához tartozó kérődzők részére tartott fenn. Az antilopok különben egyes kis példányokat kivéve, melyek a beszínia bércei között élnek, Afrika és Ázsia nagy kiterjedésű fűvelben nőtt síkságainak és cseppéinek a lakói. Nem csak a laikusok, de tapasztalt sportemberek körében is az a felfogás terjedt el, hogy a zerget tulajdonképpeni tartózkodási helye a 2000 méter magasságú hegyvidék, és hogy legszívesebben az örök hó és jég zord birodalmának tőszomszédságában él. Ez a nézet, amelyet személyes tapasztalataim alapján nagyrészt tévhitnek kell bélyegeznem, onnét ered, hogy a zerge életmódjára és tartózkodási helyére vonatkozó értesülések főleg az alpesekből és a tátrából származnak. A déli kárpátokban szerzett tapasztalataim alapján azonban a leghatározottabban állíthatom, hogy ez a zömök erős antilop, melyet testalkata és izomzata arra predesztinál, hogy állandóan sziklák között a lehető legjárhatatlanabb talajon mozogjon, tartózkodási helyének megválasztásánál egyáltalán nem ragaszkodik annak, a tengelszintjéhez viszonyított magas fekvéséhez. Sziklák, szakadékok és bércek között a zerge mozdulatai utolérhetetlenül kecsesek, ruganyosak és ügyesek. Mihelyt azonban sík, szikla nélküli gyepes talajra kerül, lassú, ügyetlen és élhetetlen. Hatalmas zergebak, melyet pásztorkutyák vagy orvadászok kopói üldöztek, letévett a faluba. A házőrző ebek és a hajkurászó gyerekek elől otromba céltalan, lassú ugrándozásokkal igyekezett menekülni. A húsz méteres sziklafalról merész mozdulatokkal leereszkedő állat alig bírta magát a másfél méteres sövényeken átvetni. Végre feljutott a vasúti töltésre, melynek kavicságyán otthonosan érezte magát. Ezt a kis hegygerincet el sem hagyta, amíg a vasúti hídat el nem érte. A kőből és cementből épült hídfőt valószínűleg sziklának nézte. Innen se kutyák, se pedig gyermekek nem tudták elzavarni. Egy finánc sörétes mordájjal lőtte agyom. A zerge, mint már említettem, cseppet sem ragaszkodik ahhoz, hogy a tartózkodási helyével szolgáló szikla rengeteg magasan feküdjék a tengerszíne felett és az úgynevezett alpesi vagy havasi zónához tartozzék. Gyermekkorom legkedvesebb emlékei közé sorolom azokat a halász kirándulásokat, melyeket atyámmal a szurduk szorosba tettem, mielőtt még a jelenlegi országot elkészült volna. Teleki Sámuel Gróffal, a nagy afrikai utazóval és egy angol sportsmennel hatoltunk be abba a hatalmas, 40 kilométer hosszú sziklahasadékba, melyet a zsír belemart a déli Kárpátok hegyláncába, hogy a Duna felé vezető útját kierőszakolja. A klimatikus viszonyok és a flóra teljesen a forró délvidékre emlékeztetnek. A meleg napsugártól majdnem izzóvá persel ciklafalak és hasadékok közt a hárs, tölgy és diófa mellett az ehető gesztenyét termő terebélyes faóriások és a török országra emlékeztető platánfák nőnek. Tarka pillangók és kék szita kötők röpködnek a balzsamos, virágillattól telített levegőben. A kövek közt pedig aranyosan csillogó futrinkákon és nehézkesen bicegő skorpiókon kívül nyomon feltűnik a meleg délvidék, egy másik jellegzetes lakója, a gyönyörű zöldjík. Egy előugró sziklapárkányon, terebélyes tövében egy rudli sejem sárga vak pihen. A távolság oly nagy, hogy az állatokat nem lehet felismerni. Teleki gróf és az angol őzeknek tartják őket, míg a helyi viszonyokat tökéletesen ismerő atyám bennük a zergét ismeri fel. A többiek csak akkor hiszik el, amikor egy elejtett, nagy, kampós bak fekszik előttük. Férfi koromban a Szurduk szorosban sok zergét lőttem. Sok utazó és turista robogott és robog a pompás műúton, de alig akadt köztük egy, aki tudná, hogy itt, 500 méteres tengerfölötti magasságban, az országút közelében él az avad, melyet a köztudat általában véve csak a glecserek és hómezők közelében tud elképzelni. A szurduk szorosbeli zergét a páreng tetején élő társától, mely a természetbarátok elképzelésének teljesen megfelelő helyeken tanyázik, nem választja el az ő szempontjából járhatatlan talaj. A havasi régió alatt elterülő lankás, szikla nélküli talajon álló ősbükkösöket több patakmederszeli át, melynek meredek és sziklás partjai a havastető és a szurduk szoros szikla között folytonosság hiány nélküli összekötő kapcsot alkotnak. Így azután könnyen meg lehet magyarázni, hogy a mélyen fekvőszoros partmenti szakadékai az alpesi régiók emely jellegzetes lakójával honnét népesedtek be. Leírhatatlan meglepetésemre azonban a Stri folyó forrásvidékén is láttam és lőttem Zergét. Itt csupa lankás, szikla nélküli, kerek alakú hegykúpokon lévő ősbükkösök a legidálisabb ősz- és vaddisznó területeket alkotják. Még a legmagasabb fenyvesekkel borított hegytetőkön sem lehet azokat a bizonyos, a zerge tartózkodási helyét jellemző sziklarészeket látni. Csupán a mélyen bevált patakmedrek oldalai kövesek és sziklásak. De ezek havasi zergerevírekkel sehol sem függnek össze. Ezekben a patakmederbeli sziklarészletekben ez a nemesvad, fajrokonától teljesen elválasztva valószínűleg azok óta az őskorba visszanyúló idők óta él, amikor az Európa vad sztyeppény antilop a ránézve kedvezőtlenül alakuló síkságbeli életviszonyok elől a havasok szikla rengetegeiben volt kénytelen menedéket keresni. Vadász emberek között általában az a nézet terjed el, hogy testcsúj és trófelérték szerint az Európában élő zergék földrajzi előfordulásuk szerint a következő sorrendben következnek egymás után. Első helyen áll a déli Kárpátok zergéje, azután jön a Tátra, és végére az Alpok. Saját közvetlen tapasztalataim alapján csak a legelsőről beszélhetek. Erről azonban határozottan azt állíthatom, hogy három válfajra oszlik, Jobban mondva kategóriába sorozható. A legerősebb kampója a recyezáti zergének van. Gyűjteményemben két ilyen kampó volt, melynek hossza elérte a 30 cm -t. Ezen kampók egyik viselője az általam 1908. szeptember havában ejtett bak volt. Kizsigerelve 46 kg nyomott. Megjegyzem, hogy ez a zerge ilyenkor a legkövérebb. Egy évvel később, 1909. november végén lőttem a másik rekordbakot. Ez lényegesen soványabb és könnyebb volt. Az üzekedés ideje alatt a nyár folyamán szerzett hájából minden esetre sokat leadott. Ez az öreg úr különben is igen mozgalmas életpályára tekinthetett vissza. Az egyik szemére vak volt, bőre alatt négy darab vágott olmot találtam. A sebek azonban teljesen begyógyultak. A kifolyt szemével ugyanazon oldalon lévő fül félig hiányzott. Ezt a csonkítást nézetem szerint vagy a híúz, vagy pedig valamelyik nagy ragadozó madár okozta, mely a gidákat meg szokta támadni. Értekezésem tulajdonképpeni tárgyától eltekintve e megemlítem, hogy két alkalommal kőszálisasnak a fészke mellett zergegidóknak a maradványait találtam, ami kétségtelen bizonyíték annak, hogy fenti feltevésem nem alaptalan. A nagy ragadozó madaraktól különben a felnőtt zerge is fél, amit igen gyakran volt alkalman megállapítani. Valószínűleg zsengegidó korában szerzett kellemetlen emlékek elevenedtek fel benne. A regyelzáci zerge október közepén korom nászruháját már felvette. Hátán azonban sohasem nő meg az a hosszú, sörényszerű szőrtaraj, melyből az alpesi vadászok azt a bizonyos híres Gamsbartot készítik. Egy stájerországi vadász, akinek ezt elmondtam, azt állította, hogy ez a szőrd csak január havában nő meg, amikor a magyar vadásztörvény az ergelővését eltiltotta. Ezen tilalmat egyszer azért szektem meg, hogy a fenti állítás helytállásáról meggyőződhessek. Az általam január 20-án elejtett kapitális baknak azonban szintén nem volt semmi néven nevezhető gamsfártja. Csupán azt állapíthattam meg, hogy a fekete bundába sok fehér szőrszál vegyül, ami az egész állatot kissé fakóvá tette. Ezt a megfakulást a télvége felé különben az összezergén messzelátóval is meg lehet állapítani. A zerge latta recyezárt körülbelül 50 kilométernyi távolságban van egy másik zerge terület, nevezetesen a Párenk hegycsoport, amelyhez a Lotruvölgy forrásvidékét is számítom. A két hegység közti térben a Zsill völgye 500-650 méter tenger feletti magassággal és középhegység terülel, ahol zerge egyáltalában nem fordul elő. Kizártnak tartom, hogy zerge valaha az egyik hegycsoporttól a másikba átváltott volna. Ezen feltevésemet már a völgybe tévedt Zergéről elmondottakkal megindokoltam. A párengen a helyi viszonyoknak megfelelően egy, a retyez árt bizonyos tekintetben különböző válfaj, jobban mondva jelleg, tenyésztődött ki. Azon leszek, hogy annak a jellegzetességét minél behatóbban ismertessen. A párengi Zergének mindenek előtt igen jól kifejlett gamszpartja van. Minden bakon, melyet fekete nász és téli ruháját már felvette, megtaláltam azokat a bizonyos hosszú szőröket, melyekből az alpesivel egyenlő értékű és minőségű kalapdíszt lehetett kötni. Talán nem tévedek, ha ezt a jelenséget az ordabb éghajlati viszonyokra vezetem vissza. A páreng télen aránytalanul hidegebb, és különösen a havas alföld felől fújó minden csontáfagyasztó délkeleti szélnek van kitéve. A páreng csúcsai sokkal gyakrabban viselik azt a bizonyos átláthatatlan kötfátyolt, amely a turista és vadász minden tevékenységét és működését megbénítja. A meleg, verőfényes, szélcsendes napok, melyeken a napsütötte hófelületeken való heverés és még az emberre nézve is élvezetes, ott sokkal ritkábbak. Azért a természet látszólag az ergét is melegebb szőcs ruhával szerelte fel. A mostohább éghajlati viszonyoknak megfelelőleg a megélhetés még az ergére nézve is nehezebb és küzdelmesebb. Ezért azt hiszem, hogy a párengi zerge valamivel kisebb és kevésbé súlyos, mint a retyezátib. Az igen tisztelt olvasó ezt azonban ne tekintse apodiktikus merevállításnak. Ilyet csak is akkor lehet megkockáztatni, ha az ember azt pontos súlymérések és feljegyzések alapján készített statisztikai adatokkal bírja alátámasztani. Í irányú egyéni meggyőződésemet csak általános benyomásokra alapítom, melyeket szem és súlybecsések alapján szereztem. Utóbbiak azonban igen nyomósak voltak, mivel az általam lőtt zergék legnagyobb része az én hátamat nyomta, tekintettel arra, hogy többnyire egyedül cserkéztem. A párengi zerge kampóját a regyezátihoz képest szintén inferioristának tartom, dacára annak, hogy gyűjteményemnek egyik 30 cm-es trófeája onnét származott. Az ergék harmadik válfaját oly sziklás helyeken találtam, melyek előfordulásának szempontjából hihetetlenül csekély magasságban fekszenek a tengerszíne felett. Míg a retjezáti és párengézerget többnyire olyan helyeken tartózkodik, melyek az erdőzóna felett fekszenek, addig az utóbbi válfaj teljesen erdei állat, mely többnyire sűrű bozottal borított sziklák és szakadékok közt tartózkodik. Amikor a múlt század 80 as éveinek végén nagyvadra kezdtem vadászni, az akkori zsilvölgyi nimródokkal együtt gyakran lerándultam a szurduk szorosban épített lajnészzi kolostorhoz, mely emlékezetem szerint körülbelül 450 méternyi tenger feletti magasságban fekszik. A meredek sziklás hegyoldalakat kopókkal hajtották meg. A legalsó állás, valamivel a templomot bekerítő kerítésen túl egy óriási diófa alatt volt. A többi, magasabban fekvő állásokhoz egy meredek kőgörgetegen, úgynevezett surlón kellett felkapaszkodni. A ritka állagú erdőben a bükk, tölgy, gyertyán, hárs, dió és kőrisfák közötti téren majdnem áthatolhatatlan kökény, galagonya, som és orgonabozót nőtt. A sok tüskés szederinda olyan volt, mint a háborúban oly szomorú nevezetességre szertett tüskésdrót. Ebből a dzsungelből az ergét csak a kopó tudta kizavarni. Hajtókkal semmire se lehetett menni, mert az tíz lépés távolságban maga mellett engedte elmenni, és a sűrűben úgy meghúzódott, mint a rögben lapuló nyúl. Az ilyen hajtásokban őz és medve is került terítékre. Vaddisznóról azért nem teszek említés, mert ez a nemes vad akkoriban ezen a vidéken egyáltalában nem létezett. Később a határ viszonyok viszonyak annyira megváltoztak, hogy magyar vadász emberek azokon a területeken nem rendezhettek hajtásokat. Másrészt a vadászati etika szempontjából az én felfogásom is módosult. Felnőtt, a teljes felelősség tudatában lévő koromban a zergének kopóval való hajtását már nem tekintettem fernek. De azért a szurdukszorosban lévő bozóti zergékre való vadászatot tovább bűztem. Egyedül üldöztem ezt a nemes vadat. Friss havon úgy követtem a nyomát, ahogy erdélyben nyulászni szoktak. A sok ruha ruhatépéstől eltekintve a zerge ez a módja majdnem mindig eredményes volt, és engem különösen azért vonzott, mert csak ott nyílt alkalmam arra, hogy a ergét egészen közelről lássam és megfigyeljem. Soha jóvá nem tehető mulasztásra terheltem meg lelkiismeretemet azáltal, hogy akkoriban nem foglalkoztam vadak fényképezésével. Ami a bozót zerge külsejét ismeri, úgy azt a benyomást szereztem, hogy még a recyezáti válfajnál is nagyobb és testesebb. Kampói azonban lényegesen gyengébbek, mint a déli Kárpátok magas fekvésű szikla rengetegeiben élő fajrokonaié. A bozót zergével összefüggésben szerzett tapasztalataim megérlelték bennem azt a meggyőződést, hogy ezt a szép vadat a lilafüredi sziklák közt is meg lehetne honosítani, ahol a kiakkal azonos életviszonyok közé jutnak. Sőt, azt is merem állítani, hogy a Gellérthegy sziklái között az zerge sokkal jobban élne, mint az állatkert műbércei között. Valószínűleg el is szaporodna. Mi attrakció volna ez idegenforgalmi szempontból?